Зрісав і колов дрова, носив воду до прачкарні, що була в сутеренах, або бігав за справунками, які давали йому партії. Він робив усе те досить добре, але не говорив майже нічого, а властиво раз у раз ворпотів собі щось під носом. Уночі, забившися в свою комірку, він говорив сам до себе голосно, говорив зовсім без зв'язку про тисячні речі, що, мов різнобарні черевики в калейдоскопі пересувались по його голові в'яжучися в тисячнім зовсім несподівані фігури і зв'язки. Зальотна прачка і краса киця з сусідства, і стара бабуня, що збирала кості по смітниках, і п'яниця, що кричав у шанку, і антихрист, що мав прийти на сьогодні то до завтра, і Євгеній, і мужики, і попи, і все-все переверталося і мішалося в його голові і було темою його самітних монологів і чим далі в ніч, тим його неспокій збільшувався, а в одинадцятій він вибігав на двір, чіпляв на себе балію і виходив на ринок. Правда, намови вагмана і поліціянтів мали на його хору волю настільки впливу, що він не брав праників, а тарабанив тільки кулаками. Один поліціянт зробив йому ще ласку і дарував йому старі суконні рукавиці, щоб не відморозив рук». Баран сповнював сумлінно даний йому наказ і за кожним разом, ідучи на свінічний обхід, надівав ті рукавиці на руки, так, щоб гук від Балії був ледве чутний. Обійшовши тричі ринок і раз костел, і обивши собі руки так, що аж пошіли, Баран вертав додому. Скидав Балії до шопки, а сам, не роздягаючись, кидався на свою постелю і спав до рана, мов убитий. Але сьогодні від самого рана він був страшенно неспокійний. Не знати коли, чи зараз по пробудженні, чи при вставанні, чи при першім виході з хати, йому мигнула в голові думка, що сьогодні, саме сьогодні, має появитися в місті антихрист. І свідомка почала вертітися і бреніти в його голові, мов оса. Все довкола нього, що він бачив, чого доторкався, потверджувало її. Ледова вода, в якій він мився, видалась йому гарячою, як кип'яток, Недарма це його знак. Коли він вийшов на подвір'я, в отворену браму з вулиці заглянув якийсь великий, чорний, незвісний йому пес. Все його посланець. Круг закряхав над його головою. Це його віщун. Баба перейшла з коновками. Дим вився з комина і стелився по подвір'ю. Огонь під котлом у прачкарні тріщав і порскав горючим вуглем насеред хати. Все те, все були його знаки. І нараз Баранові мгнула в голові думка, що він надійде зі своїм військом зі сходу, від вигоди, зупиниться на мості, а передом пішле свою авангарду до міста, щоб на ратуші заткнула його хоругов. Він був певний, що не станеться зараз, а може вже й сталося. І ось, покинувши коновки з водою перед дверима прачкарні, і він у смертельній тривозі скочив до своєї комірки, надів стару куцу кожушину, яку недавно дістав від вагмана, і, балакаючи ненастанно сам до себе та розводячи руками, поспішив за місто, на міст, на вигоду. На дворі потепліло післядових морозів. У місті була відлига, але за містом цяг холодний вітер і курив дрібним снігом. Ріка стояла над льодом, і тільки декуди, на шипотах та бестринах, вода попролизувала грубу кригу й клекотіла в пролизах, викидаючи тут і там невеличкі потічки, що розливались поверх леду і звільно замерзали, всякаючи в сніг, яким покритий був лід. Найбільший пролиз був якраз під мостом з правого боку, де вода, розбиваючись у здорові дубові колоди, кріплені там для розбивання льоду, творило понище глибокий вир, що крутився і клекотів, і від часу до часу хрускаючи невеличкими кригами, які надпливали з гори, і тут мололися на дрібні шматочки то об колоди, то об острі береги грубих криг. Це місце так і звалося – клекіт. Його навіть при низькім стані води обминали і рибаки, і пливаки. А тепер, коли ріка дулася під ледо, наслідком теплішої хвилі, воно було аж страшне в своїй дикій красоті. Баран, сам не знаючи, чого й по що, зупинився на середині моста і довго вдивлявся в спінене гирло і слухав хрускоту криги. В його уяві мигнув образ тої страшної ночі, коли він на руках, мов дитину, приніс сюди свою задушену жінку і з од цього самого місця вкинув у клекіт. Він зазарав тепер у воду без ніякого зворушення, але з якоюсь дитинячою цікавістю. Йому здавалося, що зоднак лекото з тих клубів пійни, що бігали довкола поверх води, ось-ось вихилиться дрібна жіноча рука і кивне йому, покаже кудись, дасть якийсь знак. Ця нова думка моментально усунула з його душі ті образи, що досі мучили її. Він забув про Антихриста й його полки. Забув про вигоду і про горб, із якого мав виглядати, і, всміхаючися, стояв на мості та цікаво заглядав у клекіт. Розуміється, розуміється. Мовив він сам до себе. Вона кликала мене. Має щось сказати мені. Дивно, як вона досі витримала тут. Адже мокро й холодно. Ну то що ж, коли хоче вернути до мене, то я й овшім... Адже, шлюбна жінка, гріх би був не приймити. Тільки слухай, Зосю, щоб мені відтепер ані давних фох. Борони тебе, Боже. Ти ж знаєш, я не був для тебе злим чоловіком. То пощо ж ти робила мені все? Я й тепер борони мене, Боже. Нічого тобі не скажу, не випівну. Нехай це все, все йде з тим часом. Але на будуще, пам'ятай. Будь добра. Будь така, як була зразу. Моя Люба, маленька кіточка. Мов курочка. Моя красавичка. Добре? І нараз йому стрілила до голови нова думка. Коли вона верне сьогодні, то куди ж він поведе її? До своєї комірки? Ну, це хіба сміх людям казати. І він щодуху побіг до міста, а відходячи, ще раз обернувся в напрямі клекоту і мовив. «Я зараз зусоню, я зараз верну. Не бійся, я буду на час. Мушу піти вперед, прилагодити хату, адже я без тебе, голубко, не панував. Мене покинули всі. Я зробився жудівським слугою, сторожем і живу в такій кучці, в такому барлозі, що ти і песика свого боялася би заперти там на ніч. Так, моє серденько, перебідували ми обоє той час. Ну, але тепер усьому конець. Ти вернешся, я заслужив великі гроші, найму у вагмана гарне помешкання з трьох покоїв і кухні.